ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Saudara Nabi dan Samari Syaudin, ikhwati fillah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali kuliah tafsir menuju فلما بلغمه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت, يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم كد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا هَذَٰ لَهُوَ الْبَلَاءُ mubin. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِ النَّعْظِيمِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Maka tak kala, anak itu sampai berusaha sama-sama Ibrahim Ibrahim berkata Hai anakku, semuanya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyemerimu Maka fikirkanlah pendapatmu. Dia menjawab Hai Bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah bersalih dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatakan kesabaran keduanya. Maka kami panggilah dia, Hai hey, Ibrahim, semuanya kamu telah membenarkan mimpi itu. Semuanya demikianlah kami berbalasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Semuanya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Seminggu ini kita masih tinjauan nikah kasihwan. Dalam kuliah yang kita telah pun menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana memperoleh anak selepas sekian lama berusaha, berdakwah, takdir Allah Subhanahu wa dapat anak, maka Allah telah perintahkan supaya bawa bersama dengan isteri nyitu ke tempat yang jauh. Biwadin ghairi zari'in inda baitikal mukarram. ke tempat yang wadi ghairi Zizara'in tempat yang tidak ada tumbuhan langsung tak ada pokok-pokok tinggal di sana jadi khawatir bila musim-musim orang-orang hati dan dikasih Allah sekalian Rasulullah disini falamma balara ma'ahu sa'ya bila anak itu sampai kepada umur dia boleh berusaha bersama dengan Nabi Ibrahim maknanya dia sudah jadi orang muda mudak kecil, budak bujang yang dengan tenaga yang ada mampulah untuk bekerja bersama dengan bapak boleh disuruh, boleh diperintahkan. Kalau kita pada hari ini anak-anak lelaki yang sudah mula dibawa pergi ke masjid usia 7, 8 tahun ini. Inilah seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga Mujahid akrima, Sa'ib bin Jubair at-Taqrani, Zaid bin Aslam. Maksudnya pemuda yang hampir-hampir dewasa yang mampu mengerjakan satu kerja yang disuruh oleh ayahndanya. Jadi muslim-musliman yang dirahmati ini dikasihi waskalian. Bila sampai perintah Allah Subhanahu Wa Taala di sini, Nabi Ibrahim melihat boleh jadi Nabi Ibrahim bermimpi itu tidak ada nyatakan jelas sama ada melihat menyembelih anaknya sendiri ataupun melihat darah yang memancut keluar ataupun melihat anak ni sudah pun pembuluh darah. Allahu akbar. Ini satu yang diperhatikan, tapi yang pentingnya mimpi seorang nabi adalah satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lalu kita telah huraikan bagaimana kesediaan Nabi Ismail untuk disemeli Tanpa ragu Tanpa menunda-nunda Jadi di sini digambarkan oleh Allah SWT Keduanya menyerah diri saya dan telus Kerana Allah SWT Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya Sebagaimana seekor binatang yang akan disemeli Maka pada masa itulah terbuktinya Kekuasaan Allah SWT dan disinilah kesabaran kedua orang hamba Allah yang merupakan rasulnya ini pisau yang begitu tajam. Dengan izin Allah SWT tidak melukakan sedikit pun si anak ini tadi. Lalu, kami pun melalui malaikat memanggil, Hai Ibrahim, Ya Ibrahim, Kada saddaqta ruqya, Sungguhnya engkau telah pun membenarkan mimpi berkaitan dengan penyebelian anakmu itu. Engkau telah pun dengan penuh kesabaran Maka kerana itu kami mu ganjaran Dan menjadikan kau ni imam Tauladan bagi orang-orang bertakwa Inna kagalika najazil muhsinin Demikianlah kami berbalasan kepada orang yang muhsinin Jadi, ikhlatib bilang muslim-muslimat Ibrahim Khatib dan dikasih-kasih semuanya perintah penyulian anak ni merupakan satu kewajipan yang mesti dituruti oleh Nabi yang mulia ni yang memanglah tak boleh dipikul oleh seseorang pun daripada kita, tak mampu nak menerima ujian ujianbegini berat tuan-tuan. Penggunaan kata tallahu wa tallahu tal ni kalau kita belajar bahasa Arab asal kata ana tal yang maksud bukit. Kalau kita lihat di negara Haram Yahudi itu disebut talabib, asalnya bahasa Arab talabib. Talabib, tal ini tal tal makna jabal, bukit. Jadi, kalau kita faham lagi sudut bahasa harap Penggunaan, di sudut noun Bertukar jadi verb di sini Wattallahu liljabi'in Maknanya, letakkan putera ini tempat yang tinggi Santak seperti itu Supaya tak bergerak lah Kalau kita nak umpamakan asyikun binatang Nak disembeli Lihat tak, disembeli binatang korban pada Yair Adil Abha Dia letak, di sendal betul-betul pada lehernya Letak tempat yang mampat Supaya boleh ditekan Boleh disembeli dengan mudah Tak bergerak lah binatang ni ah ha, Begitulah nak umpamakan bagaimana tegasnya Yakinnya Nabi Ibrahim kepada suruhan Allah SWT Maka dilakukan perkara yang sama Seperti menyembelih syekh kubinatang Tanpa teragak-agak Setengah ulama bahasa menjelaskan Bahawa makna talahu ini berarti melempar Atau menjatuhkan Menjatuhkan sesuatu itu di atas satu Macam tumpukan tanah lah Seolah-olah ada satu tempat yang membonjol Seperti itu letak supaya Mudah untuk ditekan Jadi maksud ayat ini membaringkan letakkan. Lahir Nabi putranya ini Nabi Ismail dengan mantap ke satu tempat yang keras supaya dia tidak bergerak bagi melaksanakan perintah ini dengan mudah dalam kita kita tafsir sebagai contohnya tafsir Adul Mansur tafsir bin Jari Tabari tafsir bin Al-Triyala Nalusi anak ni telah pun berkata kepada ayah anda letaklah saya di tempat yang betul letaklah di tempat yang tetap supaya Darah yang akan terpancut ini tidak kena pada ayah. Dan saya pun tidak melihat wajah ayah ketika penyembeli saya. Dan supaya ayah pun tidak melihat wajah saya sedang disembeli. MasyaAllah tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Ini hebat sekali ujian yang diberikan kepada Nabi Allah yang mulia ini. Ujian penyembelihan tuan yang ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Eh khuati bila muslim muslimat yang dikasih Allah sekalian. Anak ni berkata, ya abadik sudani fani akhafu an yantadhih alayka min dami ya abati fulni hulani fani akhafu an tashhad alayya almalaiika anni jaz'atu min amri ilahi ta'ala ya aya ikak saya kuat-kuat supaya darah yang memancut itu tidak kena pada aya dan terbalikkanlah muka saya ke bumi supaya saya tidak melihat apa yang berlaku ini sebagai satu perkara yang seolah-olah saya mem, mem Membentak atau memberontak perintah Allah SWT Lalu malaikat yang mencatat amalan akan melihat Saya tidak berubah dengan ketentuan Allah ini Dan gunakanlah pisau yang tajam Mesti menerima dirahmati dan dikasih silah Ini satu pengorbanan yang luar biasa Yang memang tidak akan mampu diikuti oleh sesiapa pun kerana itu datanglah malaikat Jibril Untuk berkata kepada nabi yang mulia ini Kada saddaq tarru'iyah Wahai Ibrahim, semuanya engkau telah pun Melaksanakan perkara itu dengan penuh Keterusan, tanpa mempertikaikan Kita mungkin bertanya Kita boleh bertanya Mengapa Allah SWT akan menyembeli Tapi sebelum Penyembelihan itu berlaku, perintah tersebut dibatalkan Dan Nabi Ibrahim AS Hidup pada persimpangan Pada zaman itu, pemikiran manusia ni berkaitan dengan banyak berkaitan dengan pengorbanan manusia kepada Tuhan-Tuhan mereka Hampir di seluruh dunia pada masa itu Masyarakat dunia mempersembahkan manusia sebagai sajian kepada Tuhan ini semua kononnya Kalau kita perhatikan di Mesir sebagai contoh Gadis cantik akan dipersembahkan kepada Dewa Sungai Nil Di Kanaan, Irak Gadis cantik dipersembahkan kepada Dewa Baal Ataupun bayi kecil yang masih comel Mana lagi tempat dan dunia? masyarakat Aztec di Mexico mereka mempersembahkan kepada tuhan mereka jantung dan juga darah manusia tuhan mereka ni tuhan matahari orang Aztec di Mexico di rupa bagian timur pula orang-orang Viking yang menyembah dewa peperangan orang Viking kuat berperang pada masa dahulu apa dipanggil ini Scandinavia mereka menamakan dewa perang mereka sebagai Odion mempersembahkan Guru-guru agama yang mereka sayangi kepada dewa tersebut Mekianlah berbagai persepsi kepada pengorbanan manusia Dikorbankan manusia pada zaman itu yang merasakan manusia ini terlalu mahal Dengan sebab itu mereka mengorbankan manusia sebagai penghargaan untuk Tuhan Tuhan yang disembah Tiba-tiba Allah SWT menduga Nabi Allah Ibrahim AS Untuk mengorbankan anaknya Bukan orang lain tuan-tuan, anaknya dan ini tentulah satu benda yang besar pada pada pandangan manusia pada zaman itu Tapi tidak bagi Nabi Allah yang mulia ni Tak ada nilai walaupun seorang anak di depan perintah daripada Allah Subhanahu SWT Tentulah anak ni yang paling dicintai oleh seseorang lebih daripada dirinya sendiri tuan-tuan Kalau anak sakit pun kita fikir ya Allah Kalau boleh sakit ni dialihkan adik kalau kepada aku ya Allah kalau anak kita berada dalam satu situasi yang susah, seorang ayah akan berfikir, Allah kalau boleh dipindahkan benda ni kena kepada saya, yang kena kepada dia. Itu sayang seorang manusia terhadap anaknya. Itu fitrah, tuan-tuan. Tapi tiba ada perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membuktikan pengorbanan ini dilaku, penyembelihan tersebut. Bagi membuktikan, memanglah jiwa manusia ini mahal. Tapi bila datang perintah Allah SWT bertemu, jiwa kepentingan-kepentingan. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu mengatasi sesuatu perkara walaupun perkara tersebut adalah jiwanya sendiri. Ikhtisabillah mesti sesuatu ini mula ya Allah sekali. Jadi Allah sekali lagi maksud mengajar bahawa jiwa manusia ini tidak boleh dijadikan sebagai sajian kepadanya. Allah tidak mahu. Jiwa manusia ni macam setengah fahaman ideologi pada zaman itu iaitu yang mempersembahkan manusia sebagai tanda penghargaan kepada Tuhan mereka tapi pada Allah tidak. Allah tidak menerima. Ini yang Allah nak mereka faham. Kerana Allah SWT itu Maha Pengasih kepada manusia, bukanlah seperti tuhan-tuhan mereka puja itu kononnya kena semula bagi mendapat restu daripada tuhan-tuhan tersebut. Alangkah bodohnya manusia yang berfahaman seperti ini, tuan-tuan. Jadi, kasih sayang kepada Allah SWT kasih sayang Allah Subhanahuwataala kepada manusia menjadikan dia melarang korban ke manusia untuk tujuan hendak memenuhi Pengorbanan atau penghargaan kepada Tuhan Tidak boleh dilakukan sama sekali Bahkan Bukan larangan berkorban Apa sahaja, unta ke Kambing ke Unta ke, unta kambing ke Ataupun lembu ke Nak persembahkan tentuan yang dimulai ke Allah sekalian Selain daripada Allah SWT memang tak dibenarkan Tapi dilakukan korban Kerana Allah untuk kepentingan manusia Semula daripada itu disyariatkan ibadah korban dalam tasir bin jari tabari yang satu riwayat bersalamah daripada Ibn Ishaq daripada Amr bin Ubaid daripada Al-Hasan bila datang oleh Allah SWT di sini wafadainahu bizibhin azim dan kami telah pun gantikan dengan semulihan yang agung jadi inilah yang merupakan satu sunnah yang kita lakukan bagi mengikuti menjajaki Nabi yang mulia ni Nabi Allah Ibrahim dalam pengorbanan dilakukan bila Allah turunkan Kambing yang telah pun dihantar untuk dikorban oleh Habil Iaitu anak Nabi Adam Seperti ini disebut dalam setengah-setengah kita tafsir Contohnya tafsir Ujari Tabari Contohnya dalam tafsir Abdul Mansur Dalam tempoh 40 harif 40 harif ni 40 tahun kalau kita nak sebut pada hari ni 40 tahun akhirat tentunya 40 tahun dunia Maka selepas Nabi Ibrahim berusaha untuk menyembelih anaknya Allah gantikan dengan kambing yang gemuk dan itulah kambing yang datang daripada korban yang dilakukan oleh Habil yang diterima oleh Allah SWT taala sementara Qabil ditolak insyaallah perkara itu ada kesempatan kita akan jelaskan dalam surah al-maidah kelak Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wassalam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh